Jumalan armoa ja rauhaa teille myös Ruotsin evankeliisen romanilähetyksen puolesta. Varmaan olette monet nähneet tuolla pöydällä näitä Sävelahja 220 000 levyjä. Tehän muistatte silloin joskus 1994-1995, kun perustimme tämmöisen suurtukholman tukholman romanikuoron, ja siinä kuorossa... Sitten saatiin tehtyä nämä kaksi äänitettä, ja muun muassa sillä äänitteellä eräänä päivänä silloin ö, olimme auttamassa Kent ja Aina Nymania siellä Intia-Aktiossa. Mutta oli oli kasattimuodossa. Nykyäänhän kellään monet meidän nuoristamme ei tiedä edes, mikä kasettisoitin on. On MP3 ja niin edelleen, mutta sitten on kuitenkin vielä ainakin vähän aikaa tämä CT-muotoja. Näistä me olemme tehneet sitten tällaisen kokoelma-äänitteen. Ja niin kuin sanoin, niin tämän kokoelma-äänitteen nimi on Sävelahja 220 000. Ja tämä on tarkoitus kerätä tämä 220 000 kruunua näiden lövyjen avulla. Ja sitten sillä rahalla, mitä me saadaan siitä, niin me pystytään yhdessä, huomatkaa, me pystytään yhdessä tekemään evankelimin työtä täällä Ruotsissa ja aina maansa mään ääriin Me tässä tilaisuudessa haluamme myös julkaista tämän, tämän levyn ja sen tähden niin pidämme tässä levyn julistamistilaisuuden heti alkukättelyssä. Haluan ensiksi kiittää ihan meidän, meidän tuota niin, kapelimestaria ja, ja tuota niin, tuottajaa ja sovittajaa Armas Palmia hänen työstään ja siitä, mitä hän on panostanut tähän työhön. Samalla tavalla haluan myös kiittää kaikkien näiden vuosien jälkeen, mitä tästä on kulunut, niin siitä huolimatta meillä on tätä kuoroa vielä jäljellä. jäljellä. Todellinen kiitosaihe siitä Jumalalle, vaikka vuodet kuluu, mutta usko säilyy. Amen. Ja, ja tuota, niin sen tähden haluan myös osoittaa ja haluamme osoittaa myös, meille näille kuorolaisille ja ennen kaikkea solisteille ja kuoron osuuden saa sitten myös kuoronjohtaja tällaisen julkistamislevyn. Ja tämä olemme tehneet tällaisen ihan kauniin muiston jokaiselle näille, koska tuota, niin sanat häviävät ja ääni monta kertaa loppuu, mutta toivottavasti tämä säilyy öö, Tässä on ensimmäisenä Eskistuunasta Richard Nyman, ole hyvä. Seuraavaksi on sitten yksi meidän kuorolaiset, joka ikävä kyllä ei ole sairautessa vuoksi päässyt tulemaan mukaan, mutta hän myös laulaa tällä äänitteellä ja hän on äh, Fanni hagert Linkreen. Seuraavaksi Harri Palmruut, joka myös laulaa tällä äänitteellä. Sitten edellä mainittu, josta äsken puhuin, tästä Intian lähetistä Kent Nyyman, joka ei ikävä kyllä työnsä vuoksi ole myöskään päässyt tulemaan tänne paikalle. Mutta ojennan tämän Harri Palmruutille, joka saa sitten myös ojentaa Kentille tämän. Seuraavaksi on sitten meillä oli sellainen ryhmä kun niin sanottu Eskistunnan poja, vahvistettuna Valde Alkreenille ja, ja hänelle myös haluamme ojentaa tästä tämän muiston. Ole hyvä vallo. Ja sitten eräs meidän selkärankamme Orvo Grönforsy. Ja tässä on sitten tämä jonka haluamme osoittaa myös meidän romani kuorolle, eli tämä oikeasti on teille kaikille, mutta annamme sen meidän kuoronjohtajalle Kyösti Polströmille, Ole hyvä. Ja sitten viimeiseksi, mutta ei pienemmäksi, vai oliko se niin Ihan tuottajalle ja, ja, ja tälle, joka on tehnyt meille paljon työtä, niin sovittaja ja tuottaja, Armas Palm, kapellimestari. Ole hyvä. Kaikkihan te muistatte tämän Ruotsin evankelisen romanin lähetyksen, joka on vuonna 1979 perustettu tässä. Joku aika sitten pietimme nämä 30 vuotisjuhlat. Ja, ja te, jotka ette vielä ole mukana tässä yhdistyksessä, niin nyt teillä on oiva mahdollisuus tulla tähän mukaan. Yhdistyksen jäsenmaksu maksaa 100 ruunua, ja, ja tuota, niin sillä sitten autamme, edesautamme myös tätä työtä. Mutta sinä, joka haluat ostaa tämän äänitteen ja haluat tulla mukaan jäseneksi, kun sinä tulet tuonne pöytään, sinä maksat 120 ruunua tästä ja sitten sinä saat tämän jäsenlapun vielä mukaasi. Olemme luvanneet sadalle ensimmäiselle antaa myös ruusun. Ja tämä tässä toimittajana oli Mika Haager. Suuret aplodit Mikalle kanssakin. Jumalan armoja ja rauhaa teille kaikille. Kaikki varmaan tuntevat, tai useimmat varmaan tuntevat minut. Minun nimeni on Armas Palm, ja toimin pianopirittäjänä Tukholmassa pääasiallisesti. Minun ammatti on pianopirittäjä. Mutta olen myös vuosikymmenen ajan toiminut tuottajana, sovittajana ja musiikin tekijänä eri konseptisysteemeissä. Ja nyt tämän viimeisen vuoden ajan olen työskennellyt semmoisen... Entisen Suomen mestaruus iskemällä oli voittajan kanssa kun Nando. Iltalehti kirjoitti hänestä seuraavasti. Lämmin ääni, valtava musikaalisuus ja positiivinen karisma, joka valloitti yleisön ja tuomarin. Ja seuralehti jopa kirjoitti, veikkasi hänestä Jari sillämpään Mantelin periaan, mutta toisin kävi. Nimittäin Jumala... Kutsu oli käynyt hänen elämänsä kohdalle ja tapahtui ihme. Hän tuli uskon samalla tavalla kuin Paavali eräänä päivänä. Hän koki uudesti syntymisen eräänä iltana ja hän jätti kaiken tuon menneisyyden. Ja Tänään hän on nyt vuoden toista vuotta kiertänyt minun kanssa eri puolilla, olemme tehneet kokouksia ja muun muassa tehneet tällaisen singlen, joka on myös saatavana tämän tilaisuuden järkeen suoraan tuolla pöydässä. Joten tervetuloa tutustumaan. Mutta ennen kuin Nando tulee varsinaisesti laulamaan, niin haluaisin sanoa erään ajatuksen Jumalan sanasta, ja se liittyy ihmisen suurimpaan tarpeeseen. Ihmisen suurin tarve. Mikä on ihmisen suurin tarve meidän kaikkien kohdalla? Raamatussa roomalaiskirjasta löytyy Tällainen kohta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Toisin sanoen, kukaan ihminen ei ole synnytön, vaan kaikki olemme syntisiä. Ja sen tähden ihmisen suurin tarve on pelastuminen ja uskoon tuleminen. Ja koska kaikki olemme syntiä tehneet, niin Raamattu kertoo hyvin voimakkaasti siitä, että synnin palkka on kuolema. Jos me jatkamme tätä elämää, niin meillä on ero Iankaikkinen ero Jumalasta. Mutta kuitenkin Raamotussa, roomalaiskirjassa jatkuu tällä tavalla. Roomalaiskirja 5. luvussa 8. jae, Kristus on kuollut meidän edestämme. Hän kantoi meidän kaikkien synnit, että meillä olisi elämä. Eli Jumalan lahja meille kaikille on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Haluan paljon puhua Raamutun sanan kohtia, koska Jumalan sana on se, jossa on voima synnyttää meidät uudesti. Ja vielä ihan lopuksi tuossa, että miten pelastus sitten vastaanotetaan. Ja se on hyvä ajatus näin lopuksi, että, että miten voi pelastua. Ja Raamutus sanoo aivan selvästi täällä 10. roomalaiskirjatta 9. ja 17. kuuluu seuraavasti. Usko tulee siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan käyttä. Ja kun tänä päivänä kuulet Jumalan sanan, niin anna itsellesi mahdollisuus, sillä joka huutaa Jeesuksen nimeä, niin hän pelastuu. Oikeastaan koen, että me ihmiset olemme kuin pieniä laivoja tässä suuressa maailmassa, joka etsii kotia tai rauhaa tai iankaikkista rauhaa ja kotisatamaa. Onko tämä päällä? Rauha meille kaikille. Jotenkin on ollut mahtavaa laulaa tässä kuorossa tänä päivänä. Saanut kokea sellaista pelastuksen iloa ja riemua. Ja jotenkin on ajatellut monta kertaa itse sitä, että suurten kuoroja aikaa ohi ja monet yksi laulajat ja ryhmät niin uupuvat laulu alla mutta, tai taakkassa alla. Mutta eikö tämä kerro siitä, että jossakin sydämen sopukassa laulu vielä soi? Mä uskon siihen, että kun hengenissä laulussa on nosto voimaa, se on syntynyt Jumala hengestä, niin se nostaa meidän, meidän henkeämme ja meidän sieluemme. me ei ole pätkääkään sieluista, että pääse ensin sieluiset me henkeen. Ja tänä on tänä päivänä kokenut sitä, että kuinka Jumala haluaa ruokkia kansansa. Laulun kautta, yhdessäolon kautta ja vielä saarnattoman sanan kautta. Uskotteko tämän? Meidän tunnuspiire ei ole kurjuus eikä häpeä, vaan mikä se on, vaan se on ilo ja riemu, jonka henki tuo tullessansa. Meillä on tänä päivänäkin vielä semmoinen sanoma, joka kestää joka päivän arjen tuomat haasteet. Se päivittyy päivä päivältä. Sitä ei muuta aika, sitä ei muuta olosuhteet, vaan se on vielä tänäkin päivänä suorastaa aktiivinen. Uskatteko tämä? Jostakin on tullut semmoinen totuus, puoli totuus meidän elämäämme, että kyllähän meillä vaikeuksia on ja sitä ei voi keltää niin poistaa. Meidän elämästämme poistaa, mutta näihin vaikeuksiin on luvattu voima. Meitä ei jätetty yksi, ja kun Seppo soitti ja kysyi, että voinko puhua jotakin tässä, kun hän ei pääse itse tänne tulemaan Linkreenin Seppo, niin en hetkeikään miettinyt niin vaan sanon, että puhun. Ja, ja minkä takia puhun, on se, että Jumala on puhunut tietystä asiasta, ja se nitoutuu tähän teemaan, mitä nämä veljet on täällä antaneet tälle kongressille puhalla Jumalan tuuli. Mun teemaja, tai puheen teema ja ajatus on, puhala Jumalan tuuli ja selkeä hieno kaunis pyyntö, uudista meidät. Hän on edelleen pyhä Jumala, jonka edessä meidän täytyy nöyrästi vaan pyytää, sanoa, että uudista meitä. Me ei voida häntä käskeä, me voidaan häntä pakottaa, mutta me voidaan pyytää häntä. Ja se on Jumalan tahto, että me uudistutaan. Ajatelkaa hellun tai, jos muistan oikein, kun siellä puhuttiin, että niin se oli semmoisen uuden. Uuden tämmöisen sadon juhla ja silloin tapahtuu jotakin uutta. Ajattele, jos tässä kokouksessa sinä minä voitaisiin uudistua. Raamalaiskirjassa sen 12. luku ja toinen jae sanoo tämmöisen ajatuksen, että muuttukaa uudistuksen kautta. Vaan sanonko se näin, että, että, katsotaan vielä lunttaan sen tästä. On monta kertaa lukenut aikaisemmin kohan ja se jotenkin jäi mun päähän ja alkaisi mua puhuttelemaan. Vaan muuttakaa mielenne. Vaan muuttakaa mielenne. Käsky sana, muuttakaa mielenne. Miten se tapahtuu käytännössä, muuttaa mieli jostakin johonkin. Me aletaan ajattelemaan asioista eri tavalla. Me annetaan Jumalan sanalle ja hengelle vaikutusta meidän elämässä sillä tavalla, että hänen sanastaan tulee auktoriteetti mun elämässä. Ne arvot, mitä mä omassa elämässäni viljenen ja elän, niin niistä tulee jälleen niitä arvoja, mihin Jumala haluaa, että me jälleen sitoudun. Maailma kehittyy koko ajan kovalla vauhdilla eteenpäin, ja te, jotka käytätte tietokonetta, joudutte monta kertaa tämmöisen sanan eteen kuin päivittää ja olla reaaliajassa. Samoin meidän joskus on ja tulee päivittää meidän uskomme. Eläämmekö me vanhoissa haaveissa, vanhoissa muistoista, josta on vain savun jäljellä ehkä haikeat muistot, vai onko se elävää? Voiko se olla niin, että mä oon vuosikymmeniä ollut uskossa ja sittenkin mä voin kokea, että Jumalan rakkaus tulee uudella tavalla mun sydämeen? Onko se sitä, että Jumala voi sittenkin antaa mun elämääni mun siiluun jotakin sellaista, mitä mä en ole koskaan kokenut? Tai mitä mä oon joskus siellä nuoruudessa kokenut, mutta ei tarvitse enää haavella ja vaan jotakin suurta tulee meidän elämäämme. Mä uskon, että Jumala haluaa pyhänkänsä kautta rohkaista mitä tässä päivähetkissä uuteen voimaa. Tiedättekö mitä, hän ei jäänyt menneisyyteen, hän ei jäänyt muinaisuuteen, vaan hän on sama Jeesus, joka hän oli 2000 vuotta sitten. Hän ei jäänyt muinaisuuteen. Ja sen tähden, mä haluan rohkaista, se on hyvä suomalainen, ruotsin suomalainen sisarini ja veljeni, jotka istutte täällä tänään. Täällä istuu todistajia, täällä istuu apostoleja, täällä istuu profeettoja, täällä istuu kaikki saarnavirat ja seurakunnan palvelustehtävät. Tiedätkö, Jumala haluaa uudistaa nämä virat meidän kautta? Mä en usko siihen, että meidän täytyy lähteä hakemaan työvoimaa, tiedättekö, mistään muualta. Mä uskon, että nämä armolahjat on meidän seurakunnissa. Ne on sinussa ja minussa. Kysymys on siitä, miten me näemme sisaremme, miten me näemme veljemme. Näemmekö me sen Jumalan kutsun, tunnemmeko me ihmisen lihan mukaan vai hengen mukaan, missä Jumala on meille antanut. Kysymys on siitä. Mä en usko kaukois työvoimaan, että tarvii ulkopuolelta tuoda voimaa, työvoimaa. Mä uskon siihen, että Jumalalla on täyssuunnitelma ruotsin-suomalaiselle kentälle. Toki me ollaan semmoisessa risteyksessä, että pitää miettiä, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Me voidaan tehdä erilaisia uudistuksia omassa elämässä ja ulkonaisia uudistuksia. Minäkin lähin tänä aamunakin lähinnä laitoin ravatin, ravatin kaulaa ja kampasin tukkaa tuossa harjalla ja vähän pesin hampaata kuin lähin. Se on sitä ulkoista muutosta, mutta kun tulee sisäinen muutos... Ja kun se johtaa ulkoiseen muutokseen, uskotteko, niin siitä tulee kestävää. Se on hyvä, että me uusitaan seurakunnassa penkkejä ja tuoleja, mutta jos ei mitään tapahdu meidän sisällämme, niin se jää vaan muutokseksi. Omassa elämässä meillä on semmoinen asia, että me saatamme tehdä erilaisia muutoksia, että me omassa talossa vaihdetaan uusi taulutelkkari sinne, vaihdetaan uusi autoja, vaihdetaan siihen uudet jarrut ja me me vaidetaan tämmöisiä asioita, mitkä on hirveän tärkeitä asioita, mutta kuitenkin kaikista huolimatta olennaisesti jää se, se hengellinen elämä uudistum, uudistautumatta. Voi olla jopa niin, että sä, sä, sä tuut rukouskokouksin tuut seurakunnan tilaisuuteen ja tuut sinne eteen ja joku vapisuttaa väkevästi käsiä sun yllä siinä ja sä koet val valtavan semmoisen hengen siunauksen. Hyvä on, mutta kun lähdet ovesta ulos, niin huomaat, että se oli kokemus kokemuksien joukossa. Minä olen ollut 20 vuotta uskossa ja häpeäkseni sanon sen nyt, mitä sanon teille. Tämän 20 vuoden aikana mä olen ehkä neljä kertaa kohdannut todellisesti Jumalan. Mistä mä tiedän sen, mä väitän sen. Se on ollut sellainen asia, että sen jälkeen minun elämä on muuttunut. Jokaisi näiden kerran kautta. Se ei ollut vain kokemus, että nyt Jumala tuli ja yhtäkkiä muutti, vaan semmoinen prosessi minun elämässä, joka on valmistanut minun sisä, sisäistä elämää pitkän ajan johonkin asiaan. Siellä ei ollut kertakokemus, siellä siitä kiinni, että onko mä epäonnistunut, se ei siitä kiinni, onko mä onnistunut, vaan mä on kokenut sittenkin kaiken epäonnistumisen keskellä tiettyä, mitä, pyhän hengen läsnäolon. Pyhän hengen voiman. Ihan toisen voiman kuin se, mitä ihminen antaa, jos me epäonnistutaan, niin siellä tulee kysymyksiä ja syytöksiä, mutta pyhähenki henki ei syytä eikä soimaa. Vaan hän haluaa tänäkin päivänä rohkaista suo sisäreni, veli, uuteen voimaan. Mulla on kyllä tässä yksi... Puhe, mikä minun pitäisi päästää, oli puhemäana, oli saatesanat. Mutta mä mietin sitä, että tätä puhunko mä sitä, mutta yksi, kaksi. Pakkokaisu on puhua. Mutta mun aikakirja on puhuttu minua viime aikoina. Ja, ja siellä toinen aikakirja ja 29. Ja luku, ja siitä jotakin ajattelin sanoa eteenpäin. Aikakirjassa puhutaan miehestä nimeltä Hiskiä, joka oli Ahaksen poika. Ja oli kymmenen vuotissaan tullessaan kuninkaaksi ja hallitsi Jerusalemissa kuustosta vuotta. Hän ei tehnyt sitä, mitä oli oikein Herran silmissä, vaan niin kuin hänen suvussaan Daavid oli tehnyt, vaan hän teetetti valettuja kuvia paaleille, poltti uhria epäjumalille sekä poltti poikansa tulessa. Hän vaelsi uskottomasti Jumalan edessä ja eli kelvottomasti. Aahas kokesi Jumalan temppelin esineet ja hakkasi ne säpäileeksi. Hän sulki Herran temppelin ovet ja teitette itselleen altteretta joka puolelle Jerusalemia. Ja näin hän vei koko Israelin kansan lankeamukseen. Toinen aikakirja kertoo meille myöskin Hiskiestä, joka uudistaa Jumalan palveluksi. Hiski alkaa tekemään asioita Jumalan kunniaksi. Täällä sanotaan näin 29. luvussa. Hiskia tuli kuninkaaksi 25 vuoden vanhana ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Apia Sakarian tytär. Hän teki sitä, mitä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt. Ensimmäisenä hallitusvuotenaansa sen ensimmäisessä kuussa, hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Halleluja! Mietin, että miltä mahtoi näyttää elämä Jerusalemissa, kun temppeli oli ollut, ollut raunioina. Ovet oli rikki, eikä enää vartioita enää ollut ovilla. Ihmiset kulki ton temppeli halki joka päivä ja näki ton Israelin kansa, kansa mikä oli eräänä päivänä kunniassa loistossa. Nyt oli häväistys siellä. Siellä oli teitäty kuvia paaleille pitkin koko Israelia ja nyt... Tuo Israelin kansan niin sanottu hengellinen identiteetti, ja kaikki oli viety tämän kaiken mukana, kun Israelin kansa oltiin hävästy. Mieti, miltä mahtui näyttää elämä Israelin, Israelin kansassa. Oliko se sillä tavalla, että Israelin kansa oli tottunut tuohon, että nuo ovet oli rikki, ja sen mukaan elettiin? Se vei heitä vielä syvemmälle ankeemukseen. Nyt kun ei enää ollut temppeli loistossa ja kunniassa, nyt ole temppeliin, te tiedätte, kun ovet on rikki. Ja sinne pääsee tullumaan ihan minkälaisia tahansa asioita sisälle tuonne temppeliin, kun ei ole vartijoita. Sinne saattoi tulla rosvat Rosvoumaan, sinne saattoi tulla yksyn toinen likaisilla jaloilla, epäpuhtailla sydämillä tuonne temppeliin ja saastuttaa tuota temppeliä. Se, että temppeli, ovet oli rikki, niin siitä oli tullut heidän arkipäivänsä ja sen mukaan elettiin. Te tiedätte sen helluntalaisina yhtä hyvin kuin minäkin, että meidän ruumis on pyhän Hengen temppeli ja sitä ei tule saastuttaa. Eikö se ole näin? Mitä Hiski alkaa tekemään? Hän alkaa korjaamaan nuo temppeliovet. on siunassa se. Hiski alkaa korjaamaan nuo temppeliojat. Ja tiedätkö, ei ole mistään pienestä asiasta kysymys. Hän korjaa ne temppeliovet niitä ne voitiin sulkea, ne voitiin jälleen avata ja niin, että tuo temppeli jälleen saa sen sen kunnia, mikä sille kuuluu. Ja sen jälkeen he alkavat pyhyttämään tuota temppeliä. Kahdeksan päivää, täällä on näitä suuria Jumalan mihiä, oliko se kahdeksan päivää vai 16 päivää, kesti tuon temppelin pyhitys alttarille asti. Ajatelkaa kuustosta päivää. Se kertoi mulle sitä, alkoi mulle puhumaan. Mä en tiedä, opettaako raamattu näin, mutta mä sanon, että tämä puhuu mulle tätä kieltä, että kuustosta päivää oli sellainen aika, että se ei vaan ollut joku hetken kokemus heidän elämässänsä. Vaan siellä oli päätös asioissa, että nyt me laitetaan. Asiat kuntoon. Ne esineet, mitä ne oli epäjumalan aikana tehnyt, hajoittaneet nuo raamatun nuo esineet tuolla kirkossa, niin nyt ne korjasi kaikki ne esineet, laittoi ne kuntoon. Hoidettiin sillä tavalla tuo, tuo, tuo, tuo ää, temppeli tuli taas täyteen loistoja kunniaan. Jotenkin mun alkoi siunaamaan se 16 päivää. Se oli ollut kerran kokemus, vaan siinä oli päätös mukana, niin kuin sanoin. Voi olla, että sinun ja minunkin elämässä me tarvitaan joskus enemmän. Pitempi aika meidän elämämme kuntoon laittamiseen. Me tarvitaan siihen aikaan, että on tiettyjä aikoja meidän elämässä, että jotakin asioita joutuu pitkällä tähtäimellä tekemään meidän elämässä. Voi olla sillä tavalla, että joku syntitottumus on niin, niin suuri meidän elämässä, että me joudutaan taistelemaan sen syntitottumuksen kanssa. Kuka ehkä elämänsä loppuun asti, mutta tiedättekö mitä? Me ollaan kuitenkin armahdettuja syntisiä ja meillä on välimies Jeesus Kristus. Ja kun meillä on pyhitys tai pyrkimys, pyrkimys elää hänen kanssaan, niin kuin Raamattu sanoi, niin hänen poikansa veri puhdistaa meidät jatkuvasti, meidän synnistensä. Ja mä haluaisin sillä tavalla valaa uskoa Pyhän Hengen kautta sen sydämen, että ei toivo menetetty. Mä olen tehnyt elämässä pikaparannusta ja mä uskon, että säkin olet tehnyt pikaparannusta omassa elämässä, jossa monta kertaa siinä ei ollut kantavuutta. Mutta oi, jospa Jumala henki saisi, ja se on hänen tahtonsa, tässä päivähetkessä sinut ja minut sillä tavalla, että. Meidän elämämme voisi muuttua ihan oikealla tavalla. Rukoilla sitä nöyrästi, häneltä pyytää sellaista mieltä, että Jumala uudista mu elämä, mä haluan muuttaa ajatukseni. Mä haluan alkaa asioista ajattelemaan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mä koen, että mä tarvitsen tähän elämän muutokseen. Ja se on Jumalan mielenmukainen rukous. Siihen Jumala lähtee mukaan. Mä väitän, että me tarvitaan kaikki häntä uudistajana meidän oma elämämme. Näyt on hyviä asioita ja kaikki tällaiset. Ensimmäinen näky tulee kuitenkin olla siitä, että me, meillä on pääsy ihan se valtakuntaan. Ja sen jälkeen tulee kaikki muut. Jos me ollaan, ei meillä on näky selvä, itsemme kanssa, joka ei ole, se, eikä ei ole puros eikä Jöttöpori, vaan se on taivas, niin meidän matkan teko on, ontuu ja meidän mielemme on kirkas. kirkas. Mutta jos meidän mielemme on kirkas, niin silloin, silloin sanotaan näin ja meidän matkamme päämäärä taivas, niin se tasottuu. Mä en puhu sitä, että ongelmat väistyy meidän elämästämme. Mä en puhu sitä, että velat muuttuu saatavaksi, vaan mä lupaan sulle pyhän hengen voiman joka päivä su elämän kanssa loppuun asti. Hän on puolustaja. Hän ei pelkää elämäsi tilanteita, hän ei pelkää edes elämäsi rikkinäisyyttä. Halleluja, eikö maltavaa? Ei pelkää elämän rikkinäisyyttä. Joku on sanonut tällaisi ajatuksia, että... Pyhä on arka lintu, mutta raamot tupetta, että hän on puolustaja, eikä lähde karkuun, ei lähde haneen, niin kuin joku helsinkiläinen sanoo, näissä tilanteissa, missä sä kohtaat vaikeuden. Vaan hänen mukana olollaan, hänen voimansa vaikutuksilla haluaa ohjata sua ja viedä oikeaan päin. Eikö valtavaa? Sinä ja minä varmaan tiedämme tänäkin päivähetkänä, mitä meidän tulee elämästä laittaa pois. Minun on ihan turha lähteä sitä sanomaan. Minulla on oma kenttä hoidettavana, sulla on oma puutarha ja piha hoidettavana, mutta sen mä tiedän, että Pyhä Henki haluaa muistuttaa meitä, kehottaa laittaa pois asioita, sellaisia asioita elämästä, mitä ei meille kuulu. Hän tekee sen rakkaudella. Tänäkin päivä hän ei pakota meitä, vaan hän sen suostuttelee meitä. Tahdotko sä, että mä tuun sun elämääni? Annatko se mahdollisuuden mulle? Mä haluan uudistaa sut ja mä, ja mä haluan antaa sulle voima näihin tilanteisiin, mitä sä käyt elämässä läpi. Toki silloin oli seuraus myöskin Israelin kanssa elämässä, kun olivat vaelleet kelvottomasti. Siellä sanottiin sillä tavalla, että heidän lapsensa joutui vankeuteen ja heissä tuli orjaa ja monia miehiä tapettiin ja tällä tavalla. Sillä oli seuraus. Kaikilla asioilla on seuraus. Ja, ja sanotaan niin kuin näin, että on se syy ja seurauksen laki olemassa. Mutta kuitenkin, kun kansa lähti sille tielle, että alkaisi tunnustamaan asioita, muutti sydämensä ja halusi alkaa muuttamaan, niin siihen tuli Jumala armo elämän tilanteisiin. Ja niin kuin sanottu, että ei se ole helppo tai ei se ole vaikea nimetä niitä asioita, missä meidän tulee muuttua tai mitä meidän pitäisi tehdä, vaan se on vaikea, että me saamme puheeseemme lohdutuksen. Ja mä uskon siihen, että pyhä henki on se, joka näyttää synnin, vanhuskaudia ja tuomioon. Mä koen sen, että ja tiedän, että ei me ihmisinä voida lähteä muuttamaan näitä tilanteita, vaan mun rukouksen että Jumalan pyhä henki saisi tämän pyhä ja puheen aikana puhua ja vaikuttaa sun sydämessä sitä, että sä haluat lähteä korjaamaan elämäsi. Kysymys on siitä, että haluammeko me olla johdattamassa, nyt se ei puhuta epäitsikästi meistä, tulevaa sukupolvea, siihen temppeliin, joka täyttää Jumalan kunnia ja kirkkaus, vai halutaanko me jäädä paikalle? halutaanko me astua jokin ihan uuteen ja kokea uudistuksen kautta, kun Jumala antaa meille taivaallisen näyn, joka koskee ehkä koko Ruotsin kenttää, ja ruotsin suomalaista työtä, niin ja me lähdetään ojentautumaan sen mukaan, kun se on ylhäältä tullut näky. Niin lähdetään me siihen mukaan. Mä uskon, että Jumala haluaa henkensä kautta haastaa muuta tähän mukaan. Se ei ole yhden, eikä kahden joku ilmestys tai näky, vaan tiedätkö mitä? Se on kaikkien yhteinen näky. Ja silloin, kun kaikki on siinä yhdessä ja mukana, niin silloin koetaan sitä sitoutumista. Tänä päivänä ei ole kysymys siitä, että ihmiset ei sitoudu, vaan tänä päivänä kysymys monta kertaa ikävä kyllä siitä, että ihmiset ei tiedä, mihin ne sitoutuu. Mä uskon, että Jumala haluaa avata jotakin uutta meidän kentässä. Haluaa antaa niitä uusia armotuksia meille, ja niitä vanhoja armotuksia myöskin uudistaa sitä, että me nähdään toinen toisemman Jumalan mahdollisuudet. Meillä on maa valtaamatta. Me voimme jättää taakse Jerikoja ja kokea, kuinka Jumala murtaa nuo muurit, eriko muurit, me voidaan astua johonkin uuteen. Mä koen, että me ollaan semmoisen risteyksen edessä. Mä uskon, että se vastaus ei ole siihen, että me joku toimintasuunnitelmaa keksitään, vaan mä uskon siihen, kun Jumala saa antaa pyhässä hengessä meille näyn, itse kullekin. Niin mä uskon siihen, että... Me saadaan kokea tänään vielä voittoja. Ei tämä työ ole vielä kuollutta, uskotteko siihen? Ei tämä työ ole vielä kuollutta. Vielä on paljon maata valtaamatta, mutta voi olla sillä tavalla, kun minä eräänä päivänä ajoin tuossa, tai oli se viime syksynä, kun ajoin tuolla, tuolla semmoista oikotietä kotia, kun työpaikasta menosta, ja huomasin semmoisen metsätien, ja ajalin tuolla metsätietä, ja huomasin siinä oikealla viljapelloa, ja katsoin, että oho, ihan täyskypsä vilja oli siinä sivussa. Ja mä olin aina monta kertaa tuon saman paikan ohi, mutta en ollut koskaan huomannut tämän viljapeltoa. Silloin mut ikään kuin pysäytettiin se viljapello eteen. Mä ajattelin, että onko me niin paljon toiminnassa kiinni, eri, eri asioissa kiinni, että mä en huomaa ehkä sitä aikaa, missä mä elän. Onko mä niin kovasti siinä ajan pyöräysissä mukana, että mä en oikeasti näe, että tuossa on ihminen, tuossa on ihminen, kelle mun täytyisi puhua, että onko mun elämä liian paljon toimintavoittosta. Että mä en näe, missä ajassa mä tulee elää. Ja se oli mulle semmoinen pysäytys, jolloin mä alkaisin miettimään, että, että mikä on se vallu, se todellinen määrä, se, mikä on se sun tehtävä. Onko se se, että sä puhut seurakunnassa, puhut uskovaisille, vai onko se sitä, että sä rakennat sittenkin henkilökohtaisia suhteita ihmisten kanssa? Ja mä koin, että se oli mulle sitä puhetta. Et Jumala haluais, että Jumala haluaisi, mä alkaa rakentamaan ihmisten kanssa henkilökohtaisia suhteita. Millä tavalla tämä työ on sitten 70-luvulla, 80-luvulla kasvanut? Ei suurien apostolainteiden kautta, ei evankelistyöiden kautta, vaan seurakuntalaisten kautta. Toimivien ihmisten, ihmisten, ihmiskontaktien kautta. Mä haluan kysyä nyt, en syyllistää. Se on taito puhua vakavista asioista ilman, että syyllistää. Mutta mä haluaisin puhua ihan rakkulia ja kysyä, että onko sulla tänään niitä suhteita, että sä voit vetää ihmisen omaan puoleisiin. Vai onko sinun arkipäivän täyttä, onko se työ, koti ja seurakunta? Ja sitten jossakin välillä jää se tämmöinen aukko, että siinä ei joku toinen saa sitä elämää susta mikä sulla pitäisi olla. Ja sen takia on hyvä tänäkin päivänä tarkastella, missä mennään, mikä on oikea paikka. Ää, Israelin kansan kohdalla tarvittiin kuitenkin asian, asian tuota, kuntoon laittu. Ei riittänyt pelkkää, että sanottiin vaan asioita ja jotakin näin, että oon niin ja näin tehnyt, vaan tarvittiin asioiden tunnustus ja myöskin hylkääminen. Ja tänäkin päivänä tämä sama konsepti on voimassa. Me tarvitaan tunnustaa asioita ja me tarvitaan hyljätä. Ja aina kun ollaan tehty parannusta, ollaan hyljetty asioita, niin siihen, tiedättekö mitä, se on langenut Jumalan voima. Ja ollaan kodettu, kuinka mun sydän alkaa uudelleen ilomaan, että ei koko kakku sitten pilalla. Jos mun sydämessä on ollut jotakin asioita sellaisia, että se on saanut mujertaa mun tai sokaista mun silmät, niin se mikä on yleensä täällä? Ikävä kyllä. Mutta sanotaan näin, kun se hapatus lähtee sinun elämästä pois, se lähtee minun elämästä pois. Me nähdään Jumalan mahdollisuudet. Sitä ei voi kuitenkin toinen ihminen poistaa, vaan pyhä henki rakkaudessa, kun painaa silmän tai sormensa sun sydämeen, niin me aletaan muuttumaan. Haluan olla rohkaisemassa sua tänä päivähetkenä, voittamaan suomat omat elämäntilanteet. Haluan olla sua kutsumassa siihen, että sanat elämäsi Ehdotta Jeesukselle Kristukselle. Meillä oli joskus täällä hyvä konferenssi, kun Halkula Matti oli täällä. Ja se, se, ne sanat on jäänyt mulle mieleen. Että mä haluan käyttää nyt ja lainata Matti Halkulaa sen verran tämmöiset sanat, että kun haluaa olla tänä päivä kutsumassa sua Jumalan työtovenna pyhitykseen ja palvelukseen. Kuinka moni haluaa tänä iltana tai tässä päivä kokea omassa elämässään, että hänen temppeli täyttää jälleen ilo ja riemu. Voitte nostaa käden ylös. Halleluja! Mä uskon, että tämä on Jumalan tahto. Ja tiedättäkö, hännyt ei ole tänäkään iltahetkenä mitä lyömässä täällä, vaan sun etuoikeus saada tehdä parannusta. Eikö näin? Saatte kokea se, mitä kun tulee, vuodatetaan henkiteen päälle, ja mieli muuttuu, ja siitä alkaa prosessi. Lähdet tästä kotiin, rupeat ajattelemaan asioista eri tavalla. Ja tuo roomalaiskirja 12 luku, ja kahdessa sanoi mulle, mikä se oli se, sanoi niin hyvästi sen. Ihan yksi asia, mutta se niin, niin siunasi mua, mitä en ollut koskaan aikaisemmin huomannut. Minä löydän sen tästä jostakin. Niin se oli tämmöinen ajatus, muuttakaa. Jos ei mitään muuta jää mun puheesta tänä iltana mieleen, niin jääköön tämä mieleen. Muuttakaa mielen uudistuksen kautta. Tutkiaksenne sitä, mikä on hyvää ja otollista. Muuttakaa mielenne. Muuta mielesi, Muuta sisareni ja velesi mielesi. Ala asioista ajattelemaan eri tavalla. Mä en ole tarkoituksesti tänä iltana puhunut sun tunnemaailmalle. Ihan tarkoituksesti. Mä olisin voinut pitää tässä evankelistan puheen sillä tavalla, että meidän tunnemaailma tulee kosketukseksi, Mutta se ei monta kertaa auta meitä. Sen tahtiin mä haluan vedota sun tahto maailmaasi, että sä tänä ilta hetkenä tässä teet niitä ratkaisuja, mitä sun täytyy tehdä. Ja te olette kädennostilla sen tehnyt. Ja jos tehdään sillä tavalla, että noustaa ylös ja rukoillaan. Ja mä haluan tehdä semmoisen asian tässä, että lukee meille, jotka haluaa tehdä elämässä semmoinen parannus näistä asioista. Ja lähtee tälle uudelle tielle, niin mä haluan lukea sulle. Täältä Hiskien kirjasta. Hetki pieni. Kuhan se löytyy tässä? Niin mä haluan sulle... Hiskistä lukee tämmöisen hyvän kohdan, joka on siunannut mua viime aikoina, ja se, ja se siunaa vieläkin. Ja se on semmoinen lupaus. Mä haluan oikein lukea Jeesuksen nimessä meille. Siellä sanotaan näin Jumalan sanassa. Hesekielä 36 ja 25. Minä viivon teidän päälleni puhdasta vettä. Niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne. Ja vaikutan sen, että te väällätte minun käskyjeni mukaan ja noudatatte minun oikeuksieni ja pidätte ne. Halleluja. Amen. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla sun edessäsi tänä päivänä, käytö tuomitsemassa meitä, vaan Herra, olet tänä päivänä etsimässä sitä, mikä on kadonnutta, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että me saamme jokainen korjata omaa muuriamme omalta kohdaltamme ja kokea, Herra, sitä, että sä oot henkesi kautta mukana. Sun sana sanoi, että sä et jättänyt meitä orvoksi, vaan tuo lupas tapahtui. Sä vuodatit pyhähenkisi olemaan maailman loppuun asti meidän kanssamme, joka puolustaa meitä. Hallelujaa. Kulkee meidän ja tasottaa tietä, kirkastaa meille Jeesusta Kristusta. Hallelujaa. Ja herra, kiitos, että mä saan sun palvelunasi julistaa, herra, meille sinun syntisi anteeksi antamusta. Sinun nimessäsi ja maahavutennessa veressäsi. Herra, kiitos, että tämä joukko saa lähteä täältä sillä tavalla, että uuden elämän kokenena muuttunut. Ajatuksensa. Herra, se on meille mahdotonta, herra, mutta sinun henkisi avulla, pyhänkin on muuta meidän ajatuksi. Semmoinen Jumalan kylvä maaksi, johon taivaallinen siemen istutetaan. Herra, me nuhtelemme kaikkia sijollisen valtaa voimaa, järjen päätelmää, jokaista varustusta ja linnotusta, joka nostetaan sun sanaa tuntemista vastaan. Ja me alistetaan itsemme, Herra, sun sanan kuuloon, niin sun sanasi saa sijaa meissä, Herra. Herra, puhdista meidät verelläsi tässä hetkessä. Anna meidän kokea lepoja ja rauha sydämessä. Ja Herra, lähtiä täältä uuden voiman saaneena, uuden mielelaadun saaneena. Ja Herra, jos on syntiä tehty, Herra, mä saan oikein julistaa sun palvelinesi anteeksi antamusta, Herra. Saakoon sun armo henkesi, totuuden henkesi tehdä meistä työtä tässä hetkessä. Ja saamme kokea sitä, että Herra, sä annat anteeksi. Sä oot sittenkin rakastava Jumala. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen. Issukalkaa hyvät. Jumalan rauhaa teille, ystävät. Tule tähän arhain mielini vähän ja tuollain, mutta kuitenkin en voi olla o, o, tottelematta sitä sanaa, mitä Herra puhui. Minun sydämelleni, niin kuin veli puhui tässä. Ja Herra sanoi minulle tällainen, että minä en ole tullut rikkomaan ja hajoittamaan, vaan minä olen tullut rakentamaan ja vahvistamaan teitä. Tällaiset sanat Herra antoi minun sydämeni ja minä en uskaltanut jäädä paikalleni vaan, vaikka vihollinen yritti painaa minun penkki. Jumala, sinun otkuu teitä kaikkia.